Az Efészus 4. Efészians 4. Atyám, annyira hálásak vagyunk, hogy nem hagytál bennünket teli kérdőjelekkel. A Te lényedet illetően, Father, so thankful Hanem ki magadat nekünk. But rather you revealed yourself to us. Köszönjük Thank neked uram. Köszönjük you. a te beszédeidet. Thank you for your words. Mert ez igazán szellem és élet nekünk so This truly is spirit and life to us köszönjük uram hogy arra teremtetted minket hogy éljük ezt a veled való közösséget. Thank you Lord that you created us to live this fellowship with you. Uram, és így szerint kérünk téget hogy nyisd meg az értelmünket. Lord according to your promise we pray now that you'd open our understanding. hogy megértsük, meglássuk a te csodálatos voltodat és hatalmadat, a nagyságodat. They The greatest of who you are and your beauty. kérünk téged, hogy segíts nekünk ezt a rejteni. Help us to hide this in our hearts. hogy gyakorlati módon a dolgokat a minden teach us how we can apply these practically by the power of your Holy Spirit in our everyday walk. hogy a formáját minket ahogy Based on your promise, we pray that you would transform us as we delight in you. A te fiad nevében kérdezünk. Érszázni Amen. Amen. kapcsolsz egy villányt, Lécivás? Vagy kettőt is? Köszönöm. Köszönöm. 17-es versnél hagytuk abban. 4-es fejezet 17. Ha emlékeztek, az első három fejezet ilyen nagy elméleti, bemutatás volt hogy arról hogy kicsoda Isten. Sok, amikor come azt gondolják hogy jó ez mind nagy és mit kezdjek én ezzel. Many people reading this would say well this sounds great but what do I do with this? Hát nem tudod hogy kicsoda Isten és mennyire szerettéged, és mit tette érted addig ezzel semmit nem tudsz kezdeni a gyakorlatban. Truly, you can do nothing about this unless you know who God is how great he is and what he's done for és ezért mondja ezt a nagy gazdagságot pontosabban ebből a gazdagságból is egy kis részletet pál az első három fejezetben biztosan voltál már olyan helyzetben amikor bemutattak neked egy embert és nem tudtad, hogy hogyan közelítsél hozzá mit mondjál neki, hogyan viselkedj vele mert még nem igazán ismerted I'm sure you've, only, you've found already yourself in a situation when you were introduced to someone You just didn't know how to strike up a conversation, how to relate to them. Van aki nagyon laza és bárkivel el tud kezdeni beszélgetni. Some have an easier time doing this. Vanaki begátlások vannak, heteken keresztül, hogy hogy szólítsa meg a másikat. Others feel inhibited as far as how they should address somebody. De minél jobban ismersz valakit, annál közvetlenebből tudod megszólítani és annál közelebb tudsz az ákérőlni. But the more you know someone, the more um, you can relate to them and the closer you can draw to them. Isten bemutatja magát. God reveals himself to us. He meg akarja neked mutatni, hogy milyen az irántad való uh, gondolkodása. He wants to show you how he thinks about You. Hogy miket tette, érted. He és erre az alapra tudsz keresztényként építeni. And as a you can build, uh, on this foundation. Hogy tisztába vagy azzal, hogy milyen a kapcsolat közted és Isten között. You're fully aware of the relationship between you and God. Kezdve már egészen gyakorlatias tud lenni. From then on you can become very practical. Mert a gyakorlati életetben ott van Isten. Because God is present in your practical life. És bár pontosan erről beszél itt a négyes fejezettől kezdődően tovább folytatja elkezdődött gondolatát 17-es in verse 17 saying, ezt mondom annak okáért és bizonyságot teszek az úrban hogy ti többé ne járjatok úgy mint egyét pogányok is járnak az ő elméjüknek hiába valóságában akik értelmükben meghomályosodtak elidegenültek az Isteni élettől, a tudatlanság miatt, amely az ő szívű keménysége miatt van bennük. the life of God, of the ignorance that is in them, of the of their heart. Pontosan azért, amit Isten tett érted, és ahogyan Isten rólad gondolkodik. Ezért könyörök Pál, azért, Pál hogy, Paul now pray, asks, hogy úgy járjatok négyes, vagy az négyes verset egyes versébe, úgy járjatok, ahogy ez az elhívásotokhoz méltó. That you walk worthy of your calling. és utána elmondja pár, hogy mit jelent méltóan járni istenne. Elmondja azt, hogy többek között ez az egységben való létet jelent. Hogy az egyház egy Krisztusban. A church is one in Christ, utána azt is elmondja, hogy ez az egység hogyan valósulhat meg. utána azt is elmondja, hogy ez az egység hogyan valósulhat meg. Is manifest. és Istennek az a terve, hogy úgy valósítsa meg ezt az egységet a testben, hogy szellemi-lelki ajándékokat ad a vezetőknek. About this unity by out gifts. Azért, hogy az egész testet felépítsék és uh, felkészítsék a szolgálat munkájára. Hogy eszközöket quit. kapja kezedbe arra, hogy hogyan végezd a szolgálatot. tools in your hands with which you can Eszközöket arra, hogy hogyan építsd föl Krisztus testét. edify the body of Christ. És az egységet az te hozod létre. And you bring about The unity. A, te erősíted meg. Isten az Egységet a Szent Lelke által megteremtette akkor, amikor újjá téged, mert mindenkit ugyanaz a Szent Lélek ugyanabban a testben szült meg. Gyakorlati módon az Egységet te valósíthatod meg azokkal az eszközökkel a kezedbe, amiket kapsz Istentől. But aswise as practically you do that unity with the uh, tools that God gives you. Uh, ha valaki megházasodik, akkor azokták mondani, ugye az ige alapján, hogy a férj és a feleség egy lettetek. When, one, when uh, two people get married according to, to the Bible, then we say that the, the husband and the wife became one. De attól, hogy valakinek gyűrű van az ujján, az nem jelenti azt, hogy nagy egységben él a párjával. Az egység létrejön, mert a szövetséget megkötik Istennel és egymással. De hogy az az egység gyakorlati módon hogyan jelenik meg az életükben, az tőlük függ. But as far as practically the unity being revealed and in their life it really depends on the two parties. Hogy hogyan használják az Isten által adott ajándékokat eszközöket arra, hogy Isten erejét által ezt az egységet egyre szorosabbá tegyék. Na ugyanez a helyzet a gyülekezetben Same thing is. About the church. Amikor bennünket Isten lelkem, akkor a szövetség létrejött. When God's Holy Spirit Us, then there's a covenant that's made.: a a lettünk. We, we become parts of the same body. But As far as uh, this unity being revealed practically, it all depends on how you use the, the gifts and tools that God has given you és éppen ezért azt mondja hogy na most pont ezért teszek bizonyságot az úrba, hogy többé ne járjatok úgy, ahogy a világ jár. Ne úgy járjatok, ahogy a világ jár. Itt not nagyon fontos szó az az úgy. Mert mostanáig a keresztények mindent megtesznek, hogy a világot meggyőzzék arról, hogy tulajdonképpen pont úgy, Nowadays Christians try to convince the world that we're no different than you are. We just happen to be Christians. Ez igaz, én is ugyanolyan ember vagyok, mint aki nem keresztény. That's true in a sense, De én már nem. Azt szerint az alapelvek szerint élek, mint egykor But I no longer live according to the principles by which I used to live before. Nem abból az erőből meritek, amiből egykor to. Engem most már nem az irányít, ami egykor irányít. Ég the, the és föld különbség van a kettő közön. The, there's, there's a huge difference between the two. És persze az, hogyha megpróbáljuk meggyőzni a világot, hogy tulajdonképpen ugyanolyanok vagyunk, mint ők, csak annyit kell mondani, hogy keresztény vagyok, a, azzal teljesen alássuk azt amit Isten mond. Éppen ezért teljesen felesleges azon erőlködni hogy meggyőzzük a világot arról hogy mi tulajdonképpen ugyanolyanok vagyunk mint ők. So just like they are. Egyrészt teljesen hiába való, mert úgyse hiszik el. Másrészt pedig teljesen felesleges, mert hogyha tényleg Krisztusé vagy, akkor egyáltalán nem fogsz úgy járni, ahogyan a világ jár. the hand, not true. Because if a Christian, you will no longer live and walk as the world does. A világ úgy jár, hogy az ő uruk, az a saját maguk. Amikor én nem voltam keresztény, ki volt a Főnök? And when I wasn't a Christian, who was my boss? Az én életemben én voltam. I főnk, my és boss. azt gondoltam, hogy mindent az én kezembe tartom. És az életemben bármi azért én vagyok a felelős. Life, Persze, nem is tudtam, hogy a vagyok, a bűnereje miatt. Course, I know that I was actually a, a slave of, of the enemy because of my sins. De a főparancsnok az nem Isten volt. Mikor keresztény lettem, a azt vallottam meg, hogy, hogy Krisztus van a trónon, throne, Hogy ő fog irányítani. Azt he mondtam, Uram. Ő az én Uram, az irányítóm, a vezetőm. My Lord, my director, ő az, aki gondoskodik rólam, aki provider. vigyáz rám. Aztán persze sokáig a gyakorlati életben ez nem volt mindig így. Really so és sokszor life. most is azon kapom magam, hogyha nem figyelek Istenre, hogy hoppá most ki is az aki irányít. Often times az életemnek a vitele, az életemnek az iránya. Most Isten haladok, addig I'm... pedig a saját fejem után mentem. I used to walk according to my own thoughts and desires and now I walk towards God. Őszelőtt csak a saját erőmből tudtam meríteni. Until then I could only draw from my own resources. Ha te olyan pörgős, meg munkamányás vagy mint én, akkor az azt jelenti, hogy ez azt sok erő. If you're a worker like I am, then that means a lot of strength. És amíg az kine merüttad, még lehetett takarni. And until you exhaust those resources, you can work harder. Mostan el, el eljutottam olyan idő pillanatokba, amikor összestem. And then I reach moments where I just collapse. Most keresztényként nem kell a saját erőbből meríteni. Az igazi erőforrásom most már Isten. My, my true now is God és olyan, olyan dolgokra van erőm, amire korábban soha nem is lett volna. Az, hogy felbírok kellni és meg tudok valamit csinálni, mondjuk egy reggelit. Sokan azt gondolnánk, hogy ez a saját erőmből you know, van. Mindaddig amíg nálam nem jutsz egy olyan helyzetbe, amikor nincsen még ennyi erőt se. Until you find yourself in a situation where you don't even have strength for that. Mondjuk előtte egy kocsi. És hónapig few you can even get out of your bed. Akkor nem mondhatom azt, hogy nekem van erőm reggelit készíteni. You say I have strength to fix that breakfast. But Isten mindig erőt ad nekünk. But God will always give us strength. Olyan erőt, ami az Ő ereje. He has own strength. Nem feltétlenül fizikai erőt jelent minden esetben. Not necessarily physical strength every every time. De gyakran így is ilyen formában is megjelenik. It comes in this way practically often csak Jézusra a János 4 a samáriai asszonnyal ahogy beszélgetett fizikailag teljesen le volt gyengülve. Think of Jesus in John 4 uh, he was talking to that Samaritan woman. He'd been totally exhausted from the trip és tanítványok visszajöttek, mert élelmiszerért mentek, teljesen le voltak döbbenve, hogy hát kihozott ennek a kaját, tehát úgy meg volt erősödve. És Jézus mondta, hogy van nekem olyan ételem, étkem, amitől ti nem tudtok. Én, nagyám akaratát cselekednék, na abból laktam jó. Attól vagyok ilyen erő. That was strengthened me. Ja, hogy valaki feltuningolt a közben. And the disciples ja. that someone has given him bread in the meantime. Két külön életről There's van szó. És azt mondja Pál, hogy kérlek titeket, hogy ne úgy járjatok mint a pogányok. Them, I, I you you no Pontosan a helyzetetek miatt, ahova Isten már helyezett benneteket keresztényekként. Because of your position, where God placed you as a Christian és ezt jelenti méltóan járni többek között. That's what it means to walk things, things, ahogyan A világ. Hanem no Isten gondolata szerint. Isten terve szerint. Isten ereje szerint. His power. És arra kér bennünket, pál, hogy vagy azt mondja Pál, hogy a pogányok az ő elméjük hiába valóságában járnak. Just the gentiles walk in the futility of their minds, Paul says. meg milyen kemény dolgot mond a 18-as 18 18. Azt mondja, hogy értelmükbe meghomályosodtak. They are darkened in their understanding. Elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt. They alienated from the life of God because of the ignorance that is in them. hogyha valaki ezt nekem jó pár évvel ezelőtt mondta volna. Here, hogy, azt mondod, hogy nem vagyok normális. Pedig én tudom, jól, te nem tudod. Well I know the right thing you don't know. I would have replied. Komplettőrüötteknek tartottam. I, I the were totally Teljesen összezavarodtak az elméjükben. They confused van. Én, én úgy gondoltam, hogy tudok minden. But look at me, I know everything. I és thought. hogyha nekem ezt akkor valaki mondta volna, hogy te vagy a tudatlan, és a te elméd van beborulva, and akkor someone, biztos nem fogadtam volna nagy örömmel. You and a azt is elmondja hogy honnan van ez a tudatlanság. A tudatlanság abból van, hogy megkeményedett a szíve az embereknek. So, because their hearts were hardened. Nem tudom szeretsz -e mezit láb járni. I don't know if a mondjuk a nem a lábamat minden bajom van. This egyáltalán nem zavarja. My father doesn't have a problem with it. Ő világ életében mezít kint a földekem. a a homok olyan forró, hogy rá se lehet lépni, ő vidáman megy rajta. Even when the sand gets so it, Go on, that doesn't care. Uh, azért, mert megkeményedett a bőre talpán. skin uh, is calloused on his a, a sok edzés so, során. Uh, mondta, hogy ha én is járkálok sokat forró homokon nekem is így lesz, He és told nem me fog that if I walk on the, that heated sand for a long time, I'll get used to it too, and I won't have a problem. De opt Miért mondom ezt? Azért, mert a görög szó is ezt a megkeményedést jelenti. Ugyanez a megkeményedés, ahogy a bőr megkeményedik. Ahogy a talpadon vagy sarkadon megkeményszik a bőr, és érzéketlenné válik, ugyanígy megkeményedhet az embereknek a szíve. Isten felem. És akárhányszor nemet mondasz Isten hívásának, Isten szeretetének Annyiszor keményedik ez a bőr. És onnantól teljesen érzéketlenné váss. You become insensitive. Semmi nem fog zavarni. Nothing will bother you, De ennek egy szörnyű következménye van. But it will lead to a, a 18-as vers, hogy mindennek az a következménye, hogy Isten életétől elkülönülsz. The end result of it all that you'll become alienated from the life of God. Ér, hogy isteni élet, de a görög azt, azt a kifejezést használja, hogy Isten életétől vannak távol, please, vannak elválasztva az ilyen emberek. Please note that expression and the power of it that people get alienated from the very life of God. Azt mondja ez igen, hogy ha megkeményedik a szíved, akkor tudatlan leszel és teljesen el leszel választva attól, amit Isten tervezett neked, amit adni akar neked, amiről az egész élet szól. The word tells you that if, if your heart gets És Isten óbábjunk attól, hogy ne így éljünk, ne, ne akarjunk így us. járni. Hogyha így akarsz not want teljesen méltatlan az elhívásodhoz. If you want to nemet mindig a hívásnak előbb butób megkeményszik a szíved és egyre inkább Isten életétől. 19-es versben hogy akik erkölcsi érzés nélkül önmagukat bujálkodásra adták minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedésre. Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust. Vers 19, who being past feeling have given themselves over to lewdness to work all uncleanness with greediness, but you have not so Christ. Hogyha elkülönülsz az Isteni élettől, ezek azok a dolgok, amik jellemezni fognak. If you're alienated from the life of God, these things will characterize you. Nem fog semmi meg, uh, nem fog semmi megindítanim.: Nothing will move you. Ne nem lesz érkölcsei nem fogod tudni elkülöníteni a jót a rossztól. You won't have a moral sense anymore. You won't be able to distinguish between right and wrong. Teljesen a tisztátalanságoknak fog szélni, olyan it, dolgoknak, amik egyáltalán nem tiszták. You live, you live for uncleanness, for De nem fogod szégyelni azt. And you won't even be ashamed of it. Azért, mert nem lesz erkölcsi ítéleted, nem, nem tudod majd eldönteni, hogy ezt kellene egyáltalán szégyelni. A nyerészkedés, meg a kapzsiság lesz az, ami irányítja az életedet. And it's greediness that will control your life. Pál azt mondja, hát ezeket tanultátok Krisztustól. Pál azt mondja, hogy ezeket tanultátok Krisztustól? Nem. Absolut, hát no. akkor meg ne, ne akarjatok így járni, ez szerint élni. Then don't you want to walk like this. És itt Pál innentől kezdve kezdve azt mondani, hogy na, innentől kezdve figyeljtek oda, hogy mi ez gyakorlatilag. Imre bácsi segítesz nekem.